Të ndërruar televizionet, selam aleikum. Jemi edhe sot së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje. Kemi pyetje të shumta, të cilat kanë arritur në pyetje csavisga.com. Adres kjo e cila është e hapur për të gjithë ju që keni breng apo ndonjë problem dhe mund të na shkruani në këtë adresë. Do të flasim sot me të ftuarin ton Hax Alauddin Abbasi, me cilin i trajtojmë pyetjet tuaja. Zakonisht Hax, selam alejkum, mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se vj. Për të filluar mirë me pyetjen e besart Hax, thotë ta lejohet të marrim abdes dhe të mos uh, vëjmë ujë në gojë dhe në hund gjatkohës kur jemi agjërush. Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was salam ala rasulina Muhammedu ala alihi wasahbihi ecma'in. Allahun e lartësojmë dhe i quajmë selavat dhe selam pe pyqëmberin e tij Muhammedit. Lavdërim dhe paqe qofshin mbi familjes së tij, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me uzimin uh, e tij deri në ditën e gjykimit. Në lidhje me për larjen e gojës dhe agjerimin është një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë wabaligh fil istinshaqi illa an takuna saima. Po thotë i dërguari i Allahut lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të, hadithi tregon thotë për pastrimin e gojës edhe hundës ku në në një pjesë thotë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur ta shpërlajsh uh, hundën atëherë shpërlaje atë mirë me një fjalë duke futur ujin në, në hundë, edhe vazhdimi i hadithit thot thot i dërguar i Allahut përveç nëse je agjërushëm. Kështu që nëse je agjërushëm, atëherë mos jetë shpërlarja e tepërt, shumë, për shkak se ka mundësi me të përtu diçka në në në brancin e trupit duke qenë agjërushëm. Pra ndaj nga kjo hadith, egzistojnë edhe disa hadith e tjera, kuptojmë se besimtari e, pavarësisht është agjiru shumë, apo nuk është agjiru shumë, a i e shpërlanë gojnë edhe hunden, dhe piesë e, e, e gjërave cilat shpërlahen, apo lahen, pa, pastrohen gjatë marrës e abdesit, janë edhe goja edhe hunda, pa verse a jemi agjerrur apo jo mirëpo dallimi në në rreth asaj se kur jemi agjerrur dhe kur në kur nuk jemi qendron në faktin se kur jemi agjerrur atëherë gjatpastrimit të gojës edhe hundës duhet të kemi kujdes që kur ta fusim ujin në goj mos jetë shpërlarja e tepërt apo shumë për arsuje se gjatë shpërgjarës ka mundësi që deportoj në do një pik e ujit në brëndësi, ose edhe hundës, gjatë shpërgjarës e hundës të kemi kujdes, kurse ajo që të lihen fare tërsisht, kjo nuk është e drejtë, për faktin se fik separat ka mosfaitim dihet rreth asaj se pastrimi i gojës edhe hundës është vaxhib apo sunnet te fukahat në përgjithësi dhe vedim se e dim se për zgjedhjen e dietarëve të medhhepit hanefi është se është sunnet. Po pavarësisht kësaj, edhe nëse themi se se është sunnet apo edhe vaxhib, nuk nuk do të ishte e drejtë që të lihet e, e, apo të shpërfillet pastrimi i gojës edhe hundës gjatë abdesit kur jemi agjerushum për arsuje se këtë nuk e bënd të i dërguar i Allahu të lavdrimi dhe pacha që ushën bita. Zote edhe më smiri. Po kalem tani të këpytja e fehmiju të të të të selam olegum ho gjinderuar, au lejohet me shkujve të cilet mbajnë flok të gjata, që të lidhën ato pra pakokës në format të të të janë të njohurat për ne? Ndo shta me e drejt, para se të japim përgjigje rrët asaj se a, a lejohet me u lidhë flokët për me shkuj apo jo do të ishte ndoshta e drejtë që trajtojmë pak edhe çështjen e lëshimit apo lshuarjes së flokëve, rritjes së flokëve në lidhje me meshkujt. Për arsye se neve evrim është një lloj ë ë si themi një lloj mos pajtimi apo një lloj refuzimi posa shish nga më të vjetrit që të rinjet i mbajnë meshkujt i mbajnë flokë të gjata. ë nëse e shohim apo nëse e vështrojmë këtë nga aspekti islam Ata e vrem se e, lshuarja e flokëve për meshkuj e, nuk ka ndonjë ndalesë në kuptimin se është diçka që është e, e refuzuar në Islam. Mm -hmm. Për faktin se vet praktika Muhamedi sallallahu alejhi wasallam vërtetën yes. se i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqes shumë mbi qofshin mbi të, nga një herë i ka mbajtur edhe flokët e gjata, nga një herë i ka shkurtuar tërësisht, me një fjalë i ka rruar ato kur ka por e ka bër hazin apo umrin por vërtetuar çart se në hadithe të të të vërtetuara nga nga ai se nga njëri ka pasur flokët e gjata deri i ka mbuluar veshët do thot nga gjatësia e, e flokëve madje në disa hadithe tregocsi i ka mbuluar apo flokët i kanë arritur edhe deri në në krahët e tij dhe kjo praktik nuk është vetëm nga koha nga vet Muhamedi sallallahu alejhi po dhe sellem, por edhe nga sahabët, shokët e tij vërtetojtë se disa prej tyre i kanë pasur flokët e gjata. Etash kjo praktik e, kur e studiojnë apo e, e shtjellojnë fuqehat në përgjithësi, do thotë e, e, e vlersojnë atë vallë se është kë një sunet që duhet praktikuar edhe muslimani, apo është vetëm një gjë që ka të bëjë me eh adatet, zakonet e asaj kohe. Edhe nëse i shohim e, se për arsyesë e neve duhet ta kemi parasysh se një gjë e kur i themi sunet në kuptim të parë, në nën kuptojm atë që e ka preferuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mm -hmm. ka nxitë të dhe në disa raste ka shpjeguar se kush e vepron atë ka këtë shpërblym apo atë shpërblym. Ky është ai suneti e, i cili nën kupton në shqip të parë, nëse përmendet si term tak fukahat. Mirpo në këtë kontekst hyjnë edhe posaçërisht tek dietarët e e sirrës dhe ata të cilët përshkruajnë edhe dukjen e Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam kur e trajtojnë termin sunet ka, kanë kan për qëllim edhe fizionomin, dukjen, praktikën, veshjen e Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam, në këtë e nënkuptojnë edhe me termin sënët në nënkuptojnë edhe këtë gjë. Pra ndaj, duke e pasur të thëtë këto dalime, shojmë se disa prej fukahave kanë thanë se e, kjo vepër nuk është sënët që kanë zitur pejgamberi sallallallu zemë, ka preferuar apo i ka kshilu të tjere të imbajnë flokët ashtu si që ka kshiluar dhe kanë zitur dhe ka urdruar lëshimin e mjekrës apo e, përdorimin e misvakut dhe veprime tjera sënët Të ndrushme, kjo nuk hyn do të thot në katë, në këtë kategori dhe është e qartë se nuk hyn. Mirë, por nëse një person e praktikon kët, duke pasur parasysh se dëshiron ta ketë shëmbëldyr pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam dukeën e tij dhe don më mbaj do të thot floktë e gjata, atë nuk nuk do të ishte e drejtë që kjo të të refuzohet apo të mos them shumë qartë u refuzojm do thotë të rinjve që dëshirojnë me i mbajt flokët e gjata, duke pasur parasysh se doin ta kenë shëmbëltyr pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam. Mirpo këtu duhet ta kemi parasysh një gjë që e shohim do thotë shumë nga ata që ndoshta thonë në në në praktikat e tyre se dëshirojnë ta aplikojnë këtë shëmbëltyr të pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam, e shohim do thotë në në në praktikën e tyre, po gjithashtu edhe në dukjen e tyre e mbaqjen e flakëve më shumë e kanë do thotë pasim edhe përgjasim të disa këngëtarëve apo artistave e kështu me radhë sa vet praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prandaj nëse e, është piknisja reale e këtyre kjo edhe çështjen e, e shëmbëlltyrës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kanë vetëm si një lloj preteksti atëra duke mos hyr ne në në në zamrat e tyre, themi se kjo nëse është kështu si çfaruam, atëre vërtet e, tek ata nuk është do thotë ky kjo, kjo praktikë nuk është e drejtë. Po sa qirisht ata të rinj që e shohim do thotë në rend të parë kundërshtojnë praktikën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam duke i ruajtur mjekrat dhe ndonjë tjetër e lëshojnë do thotë flokët për të cilat nuk ka asnjë hadith që nxitin apo vërtetojnë se kjo është diçka e preferuar dhe ka lavdrup i gamberi sallallahu alaihi wasalam por derisa kemi hadithe të shumta që nxisin madje edhe obligojnë do thotë mbajtjen e, e mjekrës prandaj kjo është do thotë një lloj kundërtënie në praktikën e këtyre të rinjve dhe pa ta dëshirë ta bëj do thotë këtë vretje duke duke u munduar të sqaroj ato vlerësime të cilat i kanë vënë ulemat në përgjithësinë e lidhje me me mbajtjen e flokëve Prandaj them ajo konkluza që nëse një i ri e ka mjekrën dhe në njëtin kohë dëshiron ti mbaj flaktë gjata dhe qëllimi i tij është ëmbëltyra pejgamberes sallallahu alejhi wasallam se, dhe nuk është për qëllim që ai të përngjasoj kohën bashkëkohore artistat, këngëtarët e kështu me radh, atëherë ky nuk do të ishte e drejtë e jonia që t'ja mohojmë kët praktik, për arsyesë se e, fundja ai dëshiron të thotë me përjasu pejgamberes sallallahu alejhi wasallam në dukjen e tij dhe kjo nëse qëllimi i tij është kjo nuk ka dyshim se ai e, ka shpërblim, ka shpërblim për arsye se e, kjo është në një formë apo tjetër edhe vërtetim i dashurisë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo nuk mund të themi se është diçka e preferuar apo diçka e kërkuar për faktin se kjo siç sqaroa pak më herët anon edhe në në në çështjen se ka të bëjë edhe me doket dhe zakonet apo adetet e kohës kur ka qenë i dërguar i Allahut dhe nuk është diçka direkt që ka të bëjë me fen dhe praktikën islame. Kurse në lidhje me lidhjen e flokëve, për ata meshkujt të cilët i kanë flokët e gjata, themi se mbajtja e tyre lidhur gjithashtu nuk ka ndonjë ndalesë ato mbantë lidhura dhe kjo vërtetohet edhe nga praktika e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ata i kanë mbajtur të lidhur, mirëpo në kët ajo që ka duhet ta ketë parasysh një iri i cili ka flokë të gjata dhe i mban lidhur është fakti se ai nëse dëshiron të, të fal namaz apo të lidhet në namaz, atë nuk është e drejtë që të mbajë ato flokë të lidhura brenda namaz. Dhe kjo vërtetohet nga një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku i dërguar i Allahot, thot, en, e Allahu të thot, u mirtu në esqyude ala sab'ati a'adhum, ku po thot pejgamberi sallallallisem në namaz jem urdruar që t'i bëjë sejq dhe Allahu të, të, të madhreshëm me shtatë gjymëtyr. Pra është që ala me gishtat e këmve, dy, me, me gjunjët, katër, me duart apo shuplakat e duarve gjasht dhe me balin së bashku me hunden, kjo është do thotë shtatë hadith, pjesa e par hadith, pjesa e dyt është se wa alla akuffë thobën wa akuffë shahran, ku pejgamberi sallallahu alaihu sallam përthat, gjitha ashtu edhe jom urdhru që gjatë namazit Mos ti e, e kufo thuban, as fjala do thot mos ti përvjeli krahat. Mm -hmm. Gjatë faljes do thot që që krahat të mbahen në këtë formë. Jo, ato duhet jen të jenë do thot të të të lëshuara rrobat, po gjithashtu edhe mos të lidhen flokët. Nëse i kemi të lidhura flokët e gjata, atëher ato të zgjidhen dhe ky hadith qartë dhe i qartë do thotë vërteton që besimtarët gjatë faljes duhet t'i largojnë këtyre praktikave. Nëse i ka fletë lidhur aty, ti zgjidh ato, por gjithashtu edhe nëse i ka, do thotë rroba do thotë për vjetura, për vjetura, ato do thotë ti lishoj nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E, kemë edhe rastin nga praktika Muhammed, e sahabëve të cilët kanë mm -hmm. kur kanë pa do thotë të tjerët që janë duke u falur siç vërteton nga Abdullah ibn Abasi që falëshin namaz dhe i kishin flokët e zgjidhur ashtu duke qenë namaz kanë shku dhe i kanë i kanë zgjidhur do thotë flokët e, e shokëve të tyre duke i këshilluar se kështu ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prandaj kjo është në përgjithësinë e lidhje me me flokët dhe lidhjen e tyre në përgjithësi zoti i dhe mësimi ka kalem tek pyetja e Ramadanit, thotë desha të bëj një pyetje ëh nëse një njeriu nuk mund të gjej kiblën dhe në drejtimin e gabuar ka falur disa namaze, a pranohen ato namaz apo duhet përsëritur? Allahu ju shpërbleft. Dihet çfarë që një nga kushtet e faljes së namazit, do thotë kushtet paraprake që njeriu të lidhet namaz, ëh është edhe kthimi nga kibla dhe është ky është do thotë një një një prej farzeve, rukneve do von gjërave të domosdoshme që besimtari ti bëj para se muh lidhë namaz. Dhe nëse besimtari lidhët namazë dhe nuk thehet ka kibla, qëllimisht atër namazë i ti është i refuzumë dhe nuk ka kur gjë edhe nëse falet tërditën apo e, qfar do veprimi që i të bëj brenda namazë, aje namazë nuk, nuk është i plotë dhe nuk pranohët e këzoti madrëshëm, si kurse të falet një riu pa abdes, është njëjtë. Mirë po nëse një riu është në një vend ku nuk e din qartë ka hështë kibla Atar ai është obligo i obliguar që të pyes ata të cilët janë jo banorë të atij vendi dhe falën që të këshillohet se ka është do thot Anakibles dhe nga msimet apo këshillimet e atyre njerëzve që të kthehet në atdritim që ata e, i i tregojnë. Nëse atë kët nuk ka mundësi do thot është në një hapësir ku nuk ka musliman që falën dhe nuk i din anën nuk e din anën e kibles, apo është vetë në ndonjë hapësir ndonjë fushë edhe nuk din, do thot nuk ka keta pjesë, atëra ai duhet që të që të mundohet ta gjej do thot me me mundësitë e tij do thot anën e kiblës. Nëse është do thot çështja e është ditë ta shikoj do thot lindjen edhe perendimin, ka i bjen dhe ta ta ket qartse në vendin e tij, do thot sikurçi është ne do thot zakonisht kibla i bjen do thot në anën e juglindore, edhe pse është do thot pak më shumë do thot kaha ana e lindjes do thot të kthehet na at na at on dhe ta jej do thot në form do thot në në kët form nëse është do thot në në ndonjë vend tjetër atëra ta ta ket qart se ka ka zakonisht do thot është ana e kiblës nëse edhe kët e ka bër edhe është mundu apo është do thot koha e natës nuk nuk i ka të mundsi do thot ta kuptoi ariun e madh e kështu me radh do thot që orientohet do thot me yjet dhe është mundu me gjithë dhe ja ka marrë mendja që është një anë ajo është dhe thët anë a kibles dhe është falur qofte dhe një namaz apo dy apo disë namaz ma dje dhe me muaj dhe pas një muaj apo dy muaj pa varësit sësa kalen ko e kupten qartë se e, drejtimi ka qeni gabuar atëherë namazit i ti është i pranuar dhe nuk ka dyshim nuk ka nevoj a i ta ta kompenzoj atë namaz apo ta falë kaza, me argumentin se vërtetohet një ajet i Allahot të madrishmë, ku Zotit plotëveqishmë të thëtë, wa lillahi l'meshriq wa l'magrib, fa ejna ma mm. të wellu, fa themme wajhullah, ku Allahu Gjellar ala për thëtë, të Zotit janë edhe lindja, edhe përrendimi, dhe kahto që të këtheheni, andej është ana ftyra e Zotit, dhe kjo kjo ajet, çë komentatorët e Kur'anit kur flasin për shkaqjet e zbritjes së këtij ajeti, një nga thënjet është se në një rast ka dalë një ekspedit ushtarake nga qyteti Medinës, do thotë disa shok të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kishin dalur në një ekspedit dhe kishin ndalur në një vend që ishte terr. Dhe kur ka ardhur koha namazit jasis, e namazit të Asis, e kanë fal namazin e Asis, por duke u thirrur nga një anë qi ata mendon se asht ajo ana e kibles. Dhe kur janë zgjuar në mëngjes dhe e kanë parë lindjen dhe perëndimin dhe kanë kuptuar se ana e kibles ka ishin kthyer, ishte gabim. Dhe nuk dinin çfarë të vepronin dhe për këtë shkak edhe zbriti ky ajet që ë ka e, nëse njeriu do thotë e jep mundin e tij dhe gabon do thotë në gjetjen e kibles, atëra ai namazet që ka falur është do thotë e i pranuar, për pra arsye se të Zotit janë të gjitha anët, por ai ka tharë do thotë që që Zoti plotfuqëshëm ti nenga rit do thot ato kriteret se duhet me i pas besimtari gjatë faljes që të kthehet në një drejtim të caktuar. Me një fjalë themi që nëse besimtari pas këtyre mundit tenton do thot ta xjey kiblën edhe gabon, atëher ai gabim për të është i falur për arsye se është jashtë mundësive të tij dhe ne vëdim në parim se E, Allahu Teala wala e fal do thot e, robin e ti për ato gjëra që janë jashtë mundësive të tua në përgjithësi. Zoti i di më së miri. Do kalojmë tek pyetja tjetër që na vjen nga Ramadani, një shikues tjetër me po të njëjtin emër. Thot asalamu alajkum, dëshën një këshill nga ju si më këshilloni kur njerëzit më kujtojnë të kaluara që kam bërë gjëra të këqija, por me ndihmën e Allahut xheleshanuhu ya muzzur, unë e kundërshtoj se un jam penduar për të kaluarën dhe refuzoj që të më përmendin të kaluarat e mia. Vërtet jo çështja është e evidente posaçërisht në për në për shoqëritonat them pak më drejt për drejt se njerëzit shumë lehtë e mbajnë mend të keqcen sesa të mirën. Prandaj edhe natyrisht kemi shumë gata të rinj që i njohim dhe kemi për rreth doshta që në një të kaluar të afërm të tyre kanë bër kanë bër ndonjë vepër apo ndonjë gjërat të pahishme, ndoshta dhe të i kalime, e kështu më radhë, mm -hmm. edhe pas një kohë, ata u dhëzohen, e kuptojnë të vërtetën, dhe, dhe këthehen në rrugën e drejtë, qofte dhe në moshën kur ata kanë pjotësu disa vite, edhe bëhen musliman të mirë, të devatshëm, pas taj shoshëria, nga këto rëthanat e silat i jetojmë, bëjnë disa e, do të të akuzan da i këtyre të rinjive, apo disa refuzime në kuptimin se tash ku po do në ti mu fal kur ke bërë këtë e ke bërë atë e kështu me radhë, por ne vedim se në islam gjdo më katë falet i falet njëriut për delës a i e plëson kushtin e pendimit dhe thot pendohet qartë i bjen pishman për atë veper është i vendosur që nuk do të kthehet me në ato atë, veprime dhe vazhdimisht i kërkan fali Allah të madhreshëm që tja fal ato gjinahë që është ka thonë edhe pejgamberi s.a. në një hadith, se penduesi, apo aj person i cilje pendohet nga mëkatet, është si kurse aj njëri i cilje nuk ka bërë mëkatet. Dhe edhim edhe nga praktika e shokve të Muhammedi s.a. Kemi njerës që e kanë luftuar islamin, si kurse që ka qenë Omeri radiallahu ta'la anhu, Khaled ibn Walidi, e shok, sahab të tjerë të ndryshëm, me gjitha të të të të të të të të të të të të të të të të të t ku ata u penduan dhe e pranuan islamin dhe u bën musliman të devotshëm atëra e tërë ajo veprimtaria e tyre që ka qenë para islamit dhe para se të kthehen zotit të tyre tek Allahu xhala wala është fshir dhe pasaj janë bërë do thot musliman të devotshëm të pranuar tek Zoti i Madhreshëm madje edhe një nga muslimanët më të janë bërë do thot nga musliman më të mirë që ka një histori sikurse që është rasti me këto dyktat si sëllët i përmendëm Omer i bëndën Khattabi dhe Khalid i bëndën Validit, i cili ka qenë, dothë, Omer i ka qenë khalifja e dytë të muslimanve, dhe për nga krahësimi në mes të shokve të Muhammed i sallallahu alësëm, është një riu më i dytë, dothët, më i... Më i e devots me apo me i ofertë dhe me i respektuarit nga ana e muslimanëve në Perdjosi, kurse nanën tjetër xhalit ibn Walidi është një nga ata muslimanë të cilët pasi që e pranoi Islamin u bë do të thotë udhhesit më të më të njohur të muslimanëve dhe si ka udhëhequr ushtri të ndryshme në për, në përvandë dhe betejat e ndryshme. Prandaj edhe në rastin konkret të këtij shikuesi themi se në param ai mos ta mos ta ndi do thot kët mos ta ngushtoj apo mos ta mrzis do thot kjo kjo çështje sepse ai në të kaluarën ka qen ashtu përderisa ai është penduar nga ato mëkate dhe tash vazhdon rrugën e Zotit mëdhatëshëm dhe mundohet vazhdimisht të jetë më afër Allahut të, të plotfuqishëm mirë po në praktikën e tij mendoi ndoshta edhe, edhe gaboi në këtë vlerësim të tijin mendoi që ky shikues duhet ta të mos jetë nga ata të cilët njerëzit që mundohen do të thotë të afirmohen tek të tjerët në kuptimin që tregoj se ka personalitet apo dëshiron do thot të thotë është një musliman në kuptimin ta ndij veten më modest të mos jetë nga ata të cilët vazhdimisht tentojnë të dalin përpara të tjerëve e kështu me radh për arsye se këto veprime ndoshta i pengon dikujt prej muslimanëve edhe Meni harti kuito do thot veprimtaria e kiti do thot e mhershme edhe të mundohet të jetë modest, të mos mundohet do thot të të tentoj do thot ta dëshmoj veten e tij se osh diçka prej muslimanëve shumë të me një fjalë do thot ti ik asaj pastrimit të tepruar të vetes të ti në rsysi do thot tyre njerëzve, po të mundohet të jetë modest, të jetë afër me me të tjerët të të mos kokon, e ngrit kokën e kështu me radh të mundohë të ju ndihmoj të tjerëve dhe të ndikoj të tjerët tek të tjerët me veprime dhe mirësielli e buzqësisë e kështu me radh dhe këto veprime mendoj që me kalimin e kohës do ta bëjnë që ata njerëz që ndoshta ndin ndaj tij një lloj refuzimi apo një lloj mospranimin nga ai për shkak thot, të thotë të historisë e kaluar të tij që me kalimin e kohës kjo mirësielli dhe kjo vej për dhe kjo modesi e ti të bëjqa me kalimin e kohës që të, të, të blej apo të, të, të ndikoj në zemrat e tyre që edhe ata dhe thot të, të i kalojnë dhe thot ato para gjukime që i kanë para vetës e tyre, zotit i më smiri. Po, dhe të kalim tani të kënjit që është i tjetër që në ka shkruar i liri, thot e selamu alaikum. Pythimi është kështu një dit në një familje me një të afrë me femër apo etë sa fëmi ka vllai i yt i thash se ka tre vajza dhe un thash inshallah Allahu i fal një djalë dhe ajo e afërmja e mshuar më drejtua nëse un e lejoj dhe fillova të dyshoj në të se mos është se erbasë pastaj edhe një ditë tjetër u nisi për në gurbet dhe më tregoi emrin dhe më tha çik e ki që do të thotë kemë pas një çik desh të di a mundet me ndiku si hërë i saj në gjinin e vëmijës dhe si të silimi ndaj saj dhe si të mbrohemi prej saj? Filimish duhet të akim parasysh se e, të gjitha zhvillimet në këtë bot, kriimi, e, zgjevja e, e gjinis e fem të, të embryonit, vëmijes. apo në përgjësi jeta e njerëzve, vdekja, e kështu më radhë, suksesi, mos suksesi, të gjitha këto jënë në dorën e Zotit të plotëfuqishëm. Për arsujë se ajo është i cili cakton këto gjëra dhe ajo është i cili me lejen e ti dhe me vullnetin e dëshiren e ti a realizohen ato nëmonë gjërat me njerëzit në përgjësi. E Allah i madhërishëm në Koranin famlarë në një ajetë kuranorë në surën Ashura, ajeti 29 dhe 5 dhe 10, thot i plotëfuqishëmë, Lillahi mulkus samawati wal ardh, jekhliqu ma jesha, jahabu li me jesha u inathen, wa jahabu li me jesha u dhukura, uh, wa juzaw i gjuhum uh, dhukranen wa inatha, vazhdan ajeti ku Allah i madrishëm thot, të zotit janë, zotit është kryusi i qejve dhe i tokës, mm. dhe është aj i cili uh, ka kryuar qfar uh, dëshiron, uh, zotit është aj i cili jap ati që dënë uh, femra, vetëm femra dhe i jep atij që don vetëm meshkuj dhe kujt do i bën do thotë përzierje, do thotë i jep femra dhe meshkuj së bashku, dhe Zoti është ai i cili do thotë atë që dëshirojnë elën dhe steril do thotë pa fëmijë në përgjithësi. Dhe nga ky ajet apo nga këto dy ajete të Allahut të Madhërishtum, po kuptojmë se i plotfuqishmit në dorën e tij është do thotë edhe zgjedhja e e e xhinive të njerëzve të embryonit në përgjësi, dhe aj me ursin e ti dhe me vullnetin e dëshirën e ti, ati që donë i jepë fëmi vetëm femra, ati që dëshiron i jepë fëmi vetëm me shkuj, e kuj dëshiron i jepë edhe fëmi edhe me shkuj edhe, edhe femra së bashku, po të njët një kohë me ursin e ti dhe me dëshirën e vullnetin e ti, me hikmetin e ti, elen edhe ndonjë dikët që dëshiron aj edhe pa fëmi fare edhe këto jo do të thot për disaën sprova, për disaën do të thot begati ndëmete në përgjithësi. Prandaj këtë këtë parim duhet me pas para sush besimtarë, edhe për kët është i obligu muslimanë që vazhdimisht në në veprimet e tij, në veprimtarinë e tij gjatë martesës, gjatë shkollimit, gjatë udhëtimit, gjatë raporteve me me njerëzit tjerë qofshin ata besimtar apo jo besimtar, qofshin ata njerz do të thotë të mirë apo të këqij, vazhdimisht ta ketë mbështetjen në Allahun e Madhërisëm dhe ta ketë parasysh se në dorën e Tij është çdo gjë, me një fjalë që të tjerët nuk kanë mundësi të sillin dobi apo dëm, vetëm se me lehen dhe dëshirën e vullnetin e të plotfuqishmit. Ë por në të njëjtin ku ka çën urësia dhe dëshira e Zotit e Madhërisëm jeta sot prezant edhe magjia tek njerëzit, një vepër e shumtuar edhe keqër, e keqe me an të së cilës Allahu xhella wala e ka lënë atë që njerëzit i sprovoj, ata të cilët e veprojnë këtë të keqe që ti dënoi dhe ata të cilët me me dëshirën e tyre largohohn nga këto tkëchia që Allahu xhella wala ti shpërblej si rezultat i pasimit të urdhrave të të plot fuqishmëtit. Prandaj sihri apo magjia si fenomen është diqka e pranuar në islam edhe ka mundësi të ndodhë ma dje vërtetohet qartë se kjo i ka ndodhë edhe me dëshirën e Zotit madrëshum edhe pejgamberit ton Muhamedit sallallahu aleyhu a sellem dhe të regohet si shkak i kësa ndodhije kanë zbiritur edhe dy surët e fundit që laudhu bërra bil felak si dhe që laudhu bërra binas, si shërim dhe rukje apo mbrojtje ndaj pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem, përshkak mm. do të tëtë ati sihrit që i kishtë të bërë uh, aji jahudi do tëtë, uh, në kohën e Muhammedit lafdrimi labd dhe pacha që ushën bita. Mm. Në atëse, a ka mëmësi të ndikoj sihrit në formë direkt direkte të ndryshoj gjinin e femrës, gjinin e embryonin në femrë apo në mashkullë, themë se kjo është në në në në urdsin apo në është e drejtë e Zotit Madhëreshëm dhe ai është i cili i cakton do thotë gjenit embrione do thotë gjenit gjenin e forshjes në barkun e nënës dhe kjo është do thotë vetëm e drejtë e Zotit Madhëreshëm por në të njëjtin kohë kalon edhe se bebe sikurse që kalon se bebe në në për dëshmërinë tonë për shumë gjëra edhe në qështjen e kryimit të femrav edhe të meshkujve, dhe të thot edhe në barkun e nënes. Ta shë në formë direkte nuk mund të themi se ajo mund të ndikoj, pra rësujë se kësaj i paraprin vullneti i Allahu të madrëshëm. Mirë po ka mundësi që kjo femër që me ato drej, dhe të thot ato të këshijat dhe mundësin, dhe të thot e futjes e frigës në zemrat e atyre muslimanve, po sa qështë atyre muslimanve që besimi i tyre nuk është në këtë kuptim, do thonë, bërstetje në, në Allah në madrëshmë nuk e kanë ashtu si duhet, që ata do thotë t'i dëps, dëpsoj fillimisht, do thotë, nga aspekti i dinit, dhe nga aspekti i moralit të tyre që kanë, dhe në bërstetjes që e kanë daj Allah të madrëshmë, dhe të ndien veten të mërzitur, e kështu më radhë, për ndryshe unë e kështakshilu, do thotë, këtë shikuës, që ajë mos të merë, apo mos të, mos të dëgjëj, dhe thotë, fjallën dhe si supozimet e kësa gjerua je, po të mbështetit në zotin e madrëshum edhe për vlaune e ti, po edhe për vetëvetin e ti që të jetë vazhdimisht në lutje dhe të vazhdoj, dhe thotë, në lutje nda i zotit të madrëshum edhe ati të lutet nëse deshirën fëmi, nëse deshirën, dhe thotë, djemë e kështu më radhë edhe mos të kushtoj rëndësi asaj se që farë thotë kjo grua apo çfar supozon kjo për arsyesë se të gjitha këto mund të jenë do të thotë edhe forma me anë të cilave dëshirojnë ajo që të ndikojë do të thotë në në në brendsinë dhe në besimin e këtij muslimani dhe them që mos i kushtoj asnjë vëmendje këtyre po, po jetaj për sa të kalojmë te pauza do doja këtu të përmendem edhe një detaj e, kur bën supozimet e tilla nga ato të quajtura serbaze apo si ka quajur i ka quajtur turkishokes nëse me vërtet e, është vajzë, do të thotë lind vajzë. A si do të komenton komentonin teraz se pyetja është pa, si e diti kjo? Ka... Kjo mund tjetë suppozim, dhe të jetë supozim, do të thotë mund supozohet, por gjithashtu edhe mundsi, do të thotë e bashpunimit me anë të të, të gjinve, ka mundsi të kuptohet tash edhe edhe mjekësia bashkëore ka mundsi të kuptoj se çfar gynie ka uh, gruaja në në barkun e në barkun e saj. Prandaj kjo nuk është diçka ai jash zakonshme në kuptimin se ai ka kuptuar do thotë të fshehten apo kandidu do thotë në në caktimin e gjinisë femrës mund të jetë do thotë edhe kjo formë do thotë e arritjes deri te ky ky informacion me ante gjinë e kështu me radh prandaj un them edhe një herë mos preokupohet me kët prandaj se kjo është do thotë në dorën e Zotit të plotfuqishëm dhe ai cakton dhe në dorën e tij është çdo gjë nga ato të cilat i përmendëm e e ti është që ai ti mbështetet zotit të madhreshëm dhe ti që nga ata që së vazhdimisht elusin atë dhe janë musliman të devotshëm, i kryejn urdhat e Zotit të plotfuqishëm dhe largohen nga harramet e tij. Kjo është ajo çka ka kohë mundsi të bëj kët. E mos i kushtoj vëmendje dhe e, interesim asaj se çfarë thot ajo për arsyesa tendenca e këtyre njerëzve është që ata me an të këtyre supozimeve të ndikojnë do thot në në moralin dhe në bindjen dhe në në besim në aktorë njerëzve, gjithashtu që me an të kësaj do thotë të vinë deri te dobësimi i këtyre njerëzve edhe qarshi të tjerëve, kështu që ata mos ta dinë se qëllimi i, i tyre është fillimisht që ajo familje mos arrijë lumturi, mos qëndro të gëzuar e kështu me radhë. Ky është qëllimi final i këtyre njerëzve. Prandaj me an të këtyre supozimeve dhe me an të këtyre gjërave të kia, ata arrijnë do thotë tentojnë do thosht që që të prishin rehatin lumturinë e një familje, dhe thot, një qifti, dhe thot, gruaje e burri në përgjësi, Zotë i dhe më smiri. Po, atërë dhe të bëjmë një paus të shkurëtër më pas këthejme të përgjët e tjera, të ndrërmi që vazhdojnë të që ndronim e në e këthejme pas pak. A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a Standarduar jemi në pjesën e dytë të misionit të sotëm duke kërkuar përgjigje. Hoxhë kemi pyetjen e blerimit në vazhdim. Thotë, nëse një musliman ka vdekur dhe ai ka qenë i devotshëm dhe varrohet në varrezat e muslimanëve dhe në ato varreza shumica që janë të varrosur nuk kanë falur namazin kur kanë qenë të gjallë dhe kanë bërë mëkate më të mëdha. Pyetja është kështu, a do të ketë ndikim dënimi i mëkateve tek shpërblimi i të, të devotshmit? Në parim besimtarve. Pra. Po, në parim besimtar ë e kuptohet tek muslimanët se varrezat e, e muslimanëve duhet të jenë të ndara nga varrezat e jo besimtarëve. Dhe kjo është praktikë jo vetëm në kohë ratëshme, por edhe në kohën bashkore. Mirë po çështja se a mund të nëse një besimtar e varroset në varrezat e muslimanëve, edhe në ato varëzat e muslimanëve kuptohet kemi besimtar më katar, kemi besimtar të devotshëm, kemi besimtarë që kanë arritë gradën më të lartë të imanit e kështu me radhë dhe si është ai raporti si në mes tyre, a është gjendja sikur në kohën bashkohore apo në kohën tonë apo në këtë jetë kur njeriu e ka një fëmijë, një komshi të thotë mirë, ai ka dëbi përriti për dhe në anën tjetër nëse e ka një komshi të keq, atëre mund të dëmtohet nga nga nga ky komshi dash është e njëjta edhe kjo edhe në Varreza apo jo. Themi se në në çështjet e jetës së Bërzehut apo jetës në Varreza, ç't vërtetojmë diçka apo uh, të themi se një çështje është kështu apo është e njëjtë sikurse në këtë botë apo nuk është e njëjtë sikurse në këtë botë, për këtë duhet të poseduar argument. Do von chart nga fjala e Allahut, nga fjaltë e Allahut të madhreshum apo nga hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një fjalë nëse në, dojmë të themi se banorët e, e do të thot varrezave mund të ndikohen nga ata varreza që janë afër tyre dhe që dënohen, që edhe kta do të thot të kap ndonjë dënim apo të dëgjojnë do të thot dënimin e këtyre dhe vet dëgjimi në vetvete është edhe edhe një lloj do të thot i mundimit apo mërzisë e kështu me radhë, a ndodh kjo apo nuk dodh Themisën se nëse i hulumtojm citatet koranore sheriatike të Kuranit edhe të haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk gjejm diçka që e vërteton kët. Ashtu si që nuk gjejm diçka që e mohon kët. Edhe pse vërtet përcillen disa hadithe nga pejgamberi apo një hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wasallam që mund të ndon kuptohet se e, i vdekuri në varë mund të ndikohet nga varë i tjetër i cili denohet, mirë po kjo hadith dhe thotë nuk është i qëndrushum, dhe thotë nuk është hadith i sakt madje djetart e haditheve, lërsojnë se është prej haditheve të shpifura. Pra ndaj themi se në parim nuk kemi diqka që e vërteton këtë, mm -hmm. edhe pse ka prej ulemave, desert kanë kanë thënë se është e mundur duke bërë do thotë krahasim me jetën e kësaj bote. Mirë, po ky krahasim do të thotë nuk është shumë i drejtë për arsyesa e jeta e barrezave dallon shumë nga jeta e kësaj bote, prandaj edhe krahasimi i ktill nuk do të ishte me vend. Ajo çfarë ne kimi do thotë edhe e vërtetuar në jurisprudencë islame dhe në islam në përgjithësi është fakti se çdo njeri do t'i jap llogari për veprat e tij dhe asë njëri nuk do të ngarkohet për mëkatin e tjetër kujt. Me një fjallë nëse dikush tjetër bënë mëkat, për atë mëkat do të përgjigjet dhe do tjepë logari se cili njëri do të thotë për vetën e ti. Dhe asë, kuj, asë njëri nuk do të ngarkohet për mëkatin e tjetërit. Ashtu që i si që vërtetohet në disa ajete nga Allah, madh, nga Allah i madhërishum «Wala të ziru a zirat u izra u khra» ku Allah i madrëshu më po thotë që as një njeri nuk do të ngarkohet me mëkatin e tjetërit dhe nuk do të jep, do të, të logari për, për gjinahin e tjetërit, prandaj i themi se kjo është parim, prandaj neve do, do të ishte e drejt që ti mbahemi këti parimi dhe të themi se se si njeri do të jep logari për veprat e ti. Kurse nëse ndodh kjo që nëse në një varez kemi do të të prej besimtarve dhe prej jo besimtarve apo prej atyre besimtarve që kanë bër mëkate të mëdha dhe dënohen, atëherë të themi se e drejta do të ishte që secili do të jap llogari për veten e tij. A dëvërttojmë se mund të ndikohet nga varri i tjetrit për këtë fash edhe më herë duhet të posedoim argument, përderisa ne ke, nuk kemi diçka të tillë, atëherë ndoshta më e drejta do ishte të ishte të heshtim dhe mos mos të hulumtojmë apo mos supozojmë ato gjëra të cilat edhe nuk kemi mundësi ti vërtetojmë qartë. Zoti di më së miri të gjithë tjetër selam alekum deshat i kërkoj hojës së nderuar dhe gjithë hojallarëve të tjerë me ndikimin në shoqëriçe të bëjnë apel vëzhërzëve tan të cilët komentonë e debatojnë për platforma të ndryshme në internet që të vet përmbajnë edhe të mos përdorin gjuhë vulgare. Është një fenomen që çdo ditë më është e më i shpeshtë dhe mjaft shqetësues. Vërtet ky sugjerim themamir i këtij shikuesi është shumë e vërtet dhe unë falenderoj do thot për kët për kët pjesëmarrje apo për kët dërges për arsye se më të vërtet edhe unë kam hasur, po edhe se cili prej shikuëzve i cili ndoshta hulimton në internet dhe për cil e, lajmet, apo në gjarjet, apo edhe, edhe e, shkrimet e se latë bëhen në lidhje me islamin, apo edhe kundur islamit, kur kalëm të këtë ana apo të këtë pjesa e komenteve dhe vlerësimeve, atërë vërtet shohim do thotë një gjuh e cila, cila përdorët një gjuh që islamin në asë një form nuk e pranat. Ne vëdim se Allahu Madhullaj shumë në ajetin Kuranor e urdhron pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ku thot ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izati al hasana ku pa po thot Allahu xhalla uala në kët ajet Kuranor e, po drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe në kët kontekst hyn edhe të gjithë muslimanët pas tij thirr në rrugën e Zotit tënd e, e, me urtësi e, dhe me fjalim apo me predikim të butë të mirë وجادلهم باللتي هي احسن وkur te polemizos dhe kur te diskutosh me ata te tjera domthon ne lidhje me me me me fen e Allah te madhreshum aty polemizo me ta me ate qi esh me emira dhe ky parim duhet me qen do thet parim i secil besimtar pavarsisht osht hoxh apo osht do thet njeri i thjesht besimtar i thjesht po ne rend te par do thet hoxhallar ktu kan pergjecsi me te madhe prandaj un e kshilloj edhe veten time edhe të gjithë ata muslimanë që mirën me aspektin e thirrjes dhe davetit pavarësisht a janë hoxhallar apo jo do thot njerëz të fushave të të tjera që në përcjelljen e fjalës së Zotit të madhërisëm të përdorin atë që është më e mira dhe të mundojnë do thot të përdorin ato metodologji më të buta për arsye se kjo ka shënë edhe forma pejgamberit sallallahu alaihi aleyh wasallam e çë e shohim do të thot vazhdimisht posa shish në periudhën Mekase kur ka jetuar në Mekë e shohen pejgamberit sallallahu alajhi وسلم me gjithato vështirsit me të cilat ballafohej me gjithato akuza e kanë quajtur pejgamberin sallallahu alajhi وسلم të çmendur e kanë quajtur se është magjistar e kanë quajtur se është do thot njerë i do thot i interesit e akuzat do thot nga pa. më të ndryshmet Megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka kthy, do thotë, nuk i ka kthy këto akuza me kundër akuzat e njëjta. Por është këto i ka injoruar dhe ka vazhduar, do thotë, në përcjellin e e të vërtetës. Prandaj edhe jona do të ishte që të përdorim të njëjtën, nëse dikush t'na Sulmon, atëherë mos thjetë do thotë kundër sulmi jon me një herë do thotë fjalë tekqia të cilat i ka përdorur ai për ne që ne t'ia kthejmë aty në të njëjtin formë e kështu me radhë, ëh, dha tjet ai qëllimi i on vetëm shfryrjeja. Ëh, ëh, do kë dohet ta ketë para syve besimtarit, posa thyrësi, që thirrsi që qëllimi në polemik, qëllimi në diskutim, qëllimi do thot në tër debatin që zhvillohet në lidhje me Islamin dhe pastrimin e Islamit nga akuzat e cilat i drejtojnë, nuk duhet mësin qëllimi vetëm që ne t'ua kthejmë atyre apo ne qëllimi do tjetë, asë nuk është do të thotë, ndoshta qëllimi krejt final zbardhja e të vërtetes, por qëllimi final i se cili besimtar, piknisje, se cili davegji, thyrës, duhet me qenë për cilja e të vërtetes të kaj person në metodën, në formën që aj tjetë do të thotë të pranoj atë, do të thotë në metodën që aj do të thotë të i bindet asaj nëse ti për shembull ai të akuzon me një akuzë, thëmi se Islami është do thot një fe e prapambeturis apo Islami është një fe që thirr në në në arrogancë dhe ndoshta shan e fyen e kështu me radh, pastaj ti kalosh që thua ti ashtu i njëjti ti e kështu në të njëjtin form, çfarë arritet ti? Arritet vetëm të barazohesh në ato fyrije dhe akuza e kundër akuza. Ë do thot nuk e arritë qëllimin. Qëllimi yt duhet me qen ti të të të ta vësh do thot në në shesh dhe ta ta nxjerrësh do thot në ميدan hakun të vërtetën se këto që thuat ti nuk janë me vend. Dhe kët për ta vërtetuar nuk bëhet do thot me të njëtin gjuhë si ai do thot akuzon, por duorësh do thot ta përdorësh një metodologji të but, ti sqarosh do thot gjërat një nga një dhe ti merrësh do thot ato aku, akuzat të cilat bëhen do thot në formë të përgjithshme, tu përgjigjesh atyre në formë do thot të drejtë jo vetëm sa për t'u përgjigjur, mirë po atë për ta vend do thot në shesh do thot hakun e këtu me radh dhe kjo formë e debatit mund tjet, të jetë do thot debat i suksesshëm. Dhe kjo metodologji është metodoxia që mund të arrij sukses. E as e do thot ato komentet vulgare, komentet që vërtet shpeshherë na ndoll dhe na vjet turb ti lexojmë dhe të besojmë se këto i shkruan një musliman i shkruan një musliman i cili e fal namazin dhe e kupton do thotë esencën e islamit dhe në çka thirr islami. Prandaj un i kisha lutur të gjithë ata musliman që i frekuentojnë këto mediet publike posaçërisht në cilat shkruhen posaçërisht do thotë kjo periudha ka qenë kjo periudha pas Ramadanit apo fundi i Ramadanit ka qenë do thotë një kohë që vërtet eh uh, sikur të ishte planifikuar uh, disa çartë çështje të caktuara dhe media do thotë të caktuara nuk si përmend me emër uh, kansynu do thotë ta sulmojnë islamin muslimanët praktikuesit e islamit me disa akuzat të pa bazë dhe me tendenca se uh, qëllimet e tyre janë do thotë profitabile e kështu me radhë e kështu me radhë uh, në kundërpërgjigje ndaj këtyre akuzave kemi parë nuk dua të thotë ta mohoj edhe kontributin e disa kolumnistëve të cilët u jam përzgjhur që me të vërtet kanë qenë shumë shumë të mira dhe shumë bindse dhe shumë të qarta, po të njëjtin kohë kemi pas edhe disa e, komente nga disa njerëz do thotë thjesht që ndoshta nga mërzia dhe nga ofendimi që kanë marrë nga këto nga këto e, shkrime shumë të kontrolluara dhe shumë të, e, të të të, të do thot që kanë pas qëllime të të caktuara, që ndoshta një nga qëllimet e tyre kanë qenë edhe e, e, reagimi apo që e, që muslimanë tregojnë do thot në këtë formë jo të kontrolluar, që kemi parë vërtet disa komente që unë për vete nuk kam mundur të i lexoj. Për shkak thot të thot të formulimit duke u nisur më së pari nga gjuha e, jo e drejt, pastaj edhe nga nga fjalët jo të mira vulgare të cilat janë përdorur, prandaj i kshilloj të gjithë ata muslimanë, nëse spaku nuk nuk kanë aftësinë do që të thotë që tu përgjigjesh atyre në formë do, ashtu siqë, do duhej të thotë ashtu siç do duhet tu përgjigjesh. Atëherë, më spaku do të thotë heshtin, se në vend që të kontribuojnë për të mirë, ëë atyre at, ata do të thotë kontribuojnë më shumë për të keq, që ata të marrin këta të parë të cilët akuzojnë i sam akuzat e ndryshme që të marrin si pretekst këto nivele do thotë të të reagimeve që do thonë ja si janë muslimanët vërtet ashtu siç ne i kemi përshkruar se janë njerëz thot që thotë se nuk kanë kulturë, janë njerëz që thotë që janë dhe thot që qarë që të thartë caktuar, të caktuara e kështu me radhë që tu japim do thotë shkas më shumë që ata do thotë të bëjnë do thotë dhe të të të, të thurrin prapë do thotë akuza të vazhdueshme kundër islamit dhe muslimanëve në përgjithësi. Allahu është përbleft për do thotë edhe një herë do thotë këtë shikues për kët për këtë, këtë ndërhyrje. Alem tani tek pyetja e Floriani thotë selam alekum jam student i arkitekturës si student i arkitekturës e kam një problem nga se në këtë drejtim është edhe lënda e vizatimit un dua të di a është vizatimi portrete të haram nga supet e lart e i njerëzve apo edhe i fotografis po edhe dallimin e fotos nga vizatimi mund s'është një sqarim të detajuar nga se jam në hal do të përqejmë në këtë pyetje duke u nisur nga ajo çështja e fundit që është përmendur, dallimi në mes të fotos dhe vizatimit. Ëh mm -hmm. është e, e, e saktë është se ekziston dallim në mes të fotos ose të vizatimit, për faktin se fotoaparati apo kamera në përgjithësi është do të thotë një lloj aparati me anë të së cilës vetëm bën e e, e vend do të thotë në letër atë që që as do të thotë reale eh në në hapësir, do thot trupin e apo portretin e një një njeriu, do thot e vënë në letër dhe nuk ka do thot diçka ndonjë ndërhyrje apo ndryshim në kët. Kurse ajo çfarë bëhet me dorë nuk është do thot vënien në letër e aty realiteti që është do thot në në ekzistencë apo në hapësir apo te aty personi. Po është tendencë që të bëj të njëjtën me anë do thot të dorës së tij. Prandaj edhe këtu është ai urgësia që Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mallku do thot vizatuesit dhe ka ndalu do thot që të bëhet ajo. Do thot përshkrimi i frymorëve apo vizatimi i frymorëve eh, është një lloj tendence, ashtu siç kuptohet nga ursia që njeriu të vizatoi të njëjtën që e ka kriju Allahu i Madhritshëm. Prandaj për këtë edhe ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam msporja to skulpturat, të cilat ka jo do thot në formë të formsuara si qenjet e gjalla por në në këtë hynd edhe vizatimi do thotë i cili bëhet në letër apo diku tjetër. Ky është dallimi. Dhe dallimi mendoj se është mjaft i qartë. Kurse në atë se pse apo çfarë është ndaluar të vizatojmë emi se në parim është ndaluar vizatimi i i frymorëve, qenieve të gjalla, qoftë njerëzit apo gjallësat në përzjesi. Nëse vizatojmë do thotë peizazhet e natyrës dhe gjërat e ngurta në përzjesi, në kët kapë riyashtim dhe kjo është e lejuar dhe kjo vërtetohet gjithashtu me citatet të të çarta kurse vizatim me dorë do thot i çënieve të gjara gjalla është e saktë se kjo është e ndaluar dhe besimtari i sinqert do do të ishte e drejtë ti largohoh të kësaj për shkak të thotë që të mallkimit që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasem në hadithe të të sakta kurse çfarë të bën një student i cili studion do thot në një në një fakultet si sikurse që është fakulteti arkitekturës dhe nga lëndët më simore e ka dhe vizatimin dhe në kët do ndoshta nga gjyra që i kërkohet është edhe vizatimi i portretit e kështu me radhë, themi se në këtë thashën e pak me herët kjo është endaluar që të vizatojmë. Por ulema gjitha që u kanë së qaru që nëse njëriu është i obliguar të vizatoj, atërës paku të i largohet vizatimit të qenjes në formë do thot, të tërsishme, që të vizatoj të veçan dorën, do thot nëse vizaton vetëm dorën, atëherë kjo nuk nënkupton do thot ndalesën. Apo nëse vizaton do thot një pjesë të trupit pa kokën, atëherë do kjo nuk është do thot vizatim i ndaluar, për arsye se ajo qenje, nuk nuk nuk që në një nuk nënkupton se është do thot e kompletuar mm -hmm. dhe ka mundësi do thot të jetojë. Në këtë disa ulëma kanë thënë edhe nëse edhe pse në këtë ka rezerva tek disa ulëma bashkëkor, thonë edhe nëse vizaton fytyrën dhe dhe pjesën e kokës duke qenë indarë nga trupi kanë thonë zë edhe kjo lejohet në rastet të veçanta. Pra nda i them, në këtë kontekst nëse një student është i obliguar ta vizatoj këtë dhe e bën këtë vetëm sa për ta kaluar at or atëherë letë mundohta ta bëj vizatimin në formë të ndarë, do thotë ta bëj veçantë kokën ose veçantë trupin dhe mos jet, do thotë trupi i njeriu do thotë i kompletuar me të gjitha gjymtyrët, për arsye se kjo është do thotë ajo ndalesa më e drejtë për drejt. Nëse vizaton do një pjesë të trupit, posaçërisht kokën, në kët nuk themi se është e lejuar në raste të veçanta, mirëpo në këto raste në raste do thotë normale, mirëpo në raste specifike, sikurse është do thotë në në shkollë e kështu me radh, nëse e bën kët për shkak të thotë se kjo ky fenomen vërtet është përhapur shumë ë dhe në juat në sheria tit ma amma bihi balwa, kështu do thotë quat se nëse një një gjinah apo një veprim përhapet aq shumë në mas saqë nuk i mundi me i ik atërë nëse praktikon dhe thotë në rastet domës doshme, kur nuk e mundësime i ikë, atërë disa prej ulemove e lejojnë, zotë i dhe më smiri. Po, dhe kalem të këpytje e fundit për sot të të hojgjinderuar, më intereson të disë qëfar lutje thua gjatë sejgjdeve të haresës, a janë ato lutje të njëjta që bënë zakonisht gjatë namazëve, apo ka lutje të veçanta, gjithashtu gjatë sejgjtës se lecimit e koranit, qëfar lecohet? Gjat seccdevave të harresës bën të njëjtën lutje, të njëjta lutje të cilat bëhen edhe gjat seccdevave normale të rëndomta. Pra subhanarabil Al aala 3 herë apo lutje të tjera të ndryshme që gjenden në në librin buroja e muslimanit. Kurse në lidhje me seccden tila e tilavetit apo seccden e leximit të Kuranit, sa për informim shikuesit, themi se gjat leximit të Kuranit kur të ledzojmë bëjmë hatme, si thejmë në gjuhën e popullit, mm -hmm. jonë disa vendë në Kur'an, në, në surët të ndryshme, që kryesisht jonë 40 vende, kur e ledzojmë besimtari një ajetë të caktuar, atëre në atë vendë, si pas djetarëve të medhejbet hanefi është obligative, apo është vazjib të bëhet sejdeja, një sejde, kurse si pas medhejbeve tjera është sunet e, i fortë që të bëhet mm -hmm. sejde në atë vendë, Pra kur lezot ayeti dhe ayeti kuptimi i ayeteve në përgjithësi është nën kupton do thotë që besimtarët urdhrohen me u për ul dhe me i bështejtë Allahut të Madhreshëm dhe lezuesi në formë praktike e bën atë do thotë në atë moment duke qëin duke lezu Kur'anin e mbyll atë e lën në një vend dhe bën sejdë me dëshmë, do thotë atë cilësit e besimtarve që vazhdimisht i bëjnë sejdë Allahut të Madhreshëm. Gjatë kësaj sejdë çfarë duhet të këndojmë është e për, preferuar që këndon atë një dua, një lutje e posaçme që gjendet gjithashtu në në librin Boroja e muslimanit dhe është lutja ku thot sot sot ai person i cili bën secden sajda wajh yalil ladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabaraka allah ahsan al khaliqin. Këma di sot lutjet që janë vazhdim, do thot është e preferuar ta bëj kët lutje, që kuptimi i saj është që besimtari bjen në secde dhe thot e e styra ime do thot fytyra e besimtarit i bën sejçde atij që e ka krijuar atë o shjala do thot zotit e madhreshëm dhe ja ka dhënë të dëgjuarit dhe të shikuarit do thot këto nimete të Allahut të madhreshëm bi hawlihi wa quwwatihi ma munsin dhe fuqin e tij Fa tabarakallahu ahsanal khaliqin dhe qoftë i lartësuar Zoti Allahu i plot fuqi shum i cili është do thotë krijuesi më i mirë. Me një fjalë është lavdërim ndaj Allahut të madhërisur dhe falënderim do thotë për këtë begatitje që na i ka dhënë dhe madhërim për Allahun e madhërisur i cili është do thotë krijuesi më i mirë. Pra kjo është ajo kjo është ajo lutja çi preferohet besimtarit ma me bër gjatë seçdevë të leximit të, të, të Kur'anit në vende të posaçme mm -hmm. por nëse nuk e din këtë dhe bën lutje të ndryshme qoftë edhe me gjuhën e tij apo në thot subhana rabbil ala apo ndonjë lutje që nuk në e kupton madhrimin e Zotit të madhëshëm nuk ka gjetje Allahu e di më së miri hoje erdhem në fund të misionit të sotëm ju falenderoj që shtit me ne edhe unë ju falenderoj për ftesën Të ndërër të leshikues, këtu e ardhifundi emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigje, bisedua me hojgjën a leudin e bazi, rrëth, qështjeve dhe problematikeve që në kishit shkruar në pyjt e qësë hivis kësëpikom, adres kjo që vazhdon të jetë e hapur për ju. Në shkruoni sërish, dhe retakimin e radhës, e selam aleikum. <shat>